«Ні», – сказала вона, – «це я просто замислилася. Вибач, як ти?» «Чудово, Салі ми вчора до ветеринара звозили». Нора подумала, що Салі – це, мабуть, собака. Батьки ніколи не дозволяли їй завести собаку і взагалі тварину. У дитинстві Нора просила в них кота чи пса, а батько завжди казав, що тварини приковують людину до місця. «Що з нею?» – спитала Нора, намагаючись тримати природний тон. «Та просто знову вуха, інфекція повертається». «А, зрозуміло», – сказала Нора, ніби добре знала Саллі та її проблемні вуха. «Бідолашна, Салі, я... я тебе люблю, тату, і просто хочу сказати, що з тобою все гаразд, Норо. Ти зараз якась трохи емоційна». «Я замало тобі це казала. Кажу. Просто хочу, щоб ти знав, що я тебе люблю. Ти хороший, батько. А в іншому житті, у тому, де я покинула плавання, я дуже за цим шкодую». Ора, Їй було ніяково ставити батькові питання, але вона все ж мала дізнатись. І питання полетіли з неї, як вода з гейзера. «З тобою все гаразд, тато?» А чому щось має бути не так? Ну, я просто, розумієш, у тебе колись болі в грудях бували. Відколи знову став здоровий, нічого такого. А це вже давно. Ти ж пам'ятаєш, як я взяв курс на оздоровлення? З олімпійцями поведешся, отакого наберешся. Я знов у формі, зміг у регбі грати. Ось уже скоро 16 років, як не п'ю. «Холестерин, тиск – усе в нормі», – лікар каже. «Так, звичайно. Я пам'ятаю, як ти оздоровлювався». І тут у нори виникло ще одне питання. Але вона не знала, як його поставити, тому зробила це прямо. «А нагадай, скільки ти вже знадою? «У тебе щось із пам'яттю?» «Ні, ну, тобто, може бути». Просто я останнім часом багато замислювалася про життя. Ти тепер філософ? Но філософію вивчала? Коли? Та нехай, просто не можу пригадати, коли ви з надою зустрілися. Вона почула зітхання на тому кінці. Батька це схоже напружило. Ти знаєш, як ми познайомилися. Навіщо це витягати? Це тобі твій психотерапевт сказав? Ти ж знаєш, що я з цього приводу відчуваю. У мене свій психотерапевт. Вибач, тату, Ну, нічого. Я просто хочу знати, що ти щасливий. Ну, звичайно, у мене дочка олімпійська чемпіонка, а я нарешті зустрів кохання всього життя. І ти вже на ноги стаєш. Морально, я хочу сказати, після Португалії. Норі було цікаво, що ж сталося в Португалії, але спочатку в неї було інше питання. А мама? Вона не була коханням усього твого життя? Колись була, але все змінюється, Норо. Ну ти ж доросла людина. Я? Нора вімкнула гучний зв'язок. Перейшла на свою сторінку Вікіпедії. А вже ж? Батьки розлучилися, коли в батька почався роман з Надією Ванько, матір'ю українського плавця Єгора Ванька. І в цьому вимірі її мати померла ще в 2011 році. І все це лише тому, що Нора не сказала батькові, сидячи в машині на Бетфордському паркінгу, що не хоче брати участь у змаганнях із плавання. Вона знову відчула, ніби розчиняється в повітрі, ніби вже зрозуміла, що це життя не для неї, і готова повернутися до бібліотеки. Але залишилася на місці, попрощалася з батьком, завершила дзвінок і продовжила читати про себе. Вона незаміжня, хоча три роки була в стосунках з американським пірнальником-металістом Скотом Річардсом. І трохи пожила з ним у Каліфорнії, у Лахої Сандієго. Тепер вона мешкає в західній частині Лондона. Прочитавши всю сторінку, вона поклала телефон і вирішила дізнатися, чи є в готелі басейн. Нора хотіла робити те, що робить зазвичай у цьому житті, а отже зараз вона має плавати. Можливо, вода їй допоможе придумати, що говорити. Поплавала вона дивовижно. Хоч особливого натхнення Норі це не принесло, зате заспокоїло після розмови з покійним батьком. У басейні вона в цей час була сама одна і багато разів пропливла його брасом, навіть не думаючи про свої рухи. Така сила і бадьорість, таке повне володіння собою у воді укриляли. Інора тимчасово забула і про батька, і про те, що їй потрібно виголошувати лекцію, до якої вона не готова. Поки вона плавала, настрій змінювався. Вона подумала про всі роки життя, які батько набув, а мати втратила, і поступово почала злитися на батька, від чого пливла дедалі швидше. Нора завжди гадала, що батьки занадто горді, щоб розлучатись, і їхні образи варилися в них усередині і переносилися на дітей, зокрема на нору. І плавання було для неї єдиним квитком до похвали. Ну от, у цьому житті вона зробила кар'єру заради батькового щастя, пожертвувавши особистим, любов'ю до музики, мріями про те, що не пов'язане з медалями. Власним життям А батько відплатив за це інтрижкою з тією Надію Покинув матір А стосунки з Норою в нього й далі прохолодні А вона ж так старалася Ну й до біса Принаймні в цьому житті Перейшовши на вільний стиль Нора зрозуміла Вона ніколи й не була винна Що батьки не могли її полюбити так Як люблять дитину